Поволі вікна згасали, але світло не зникало. Воно йшло від землі і від синього-синього нічного неба, що трусило і трусило над двором біле щільне рядно. Вискочити з під'їзду треба було з відкритим ротом, так, щоб спіймати у нього молочний смак неба. По гулких коридорах Лунали кроки, грюкали двері квартир, звідусіль чулися збуджені голоси і привітання. «Дядько Ваня, встань з дивана, Виносив дротяний каркас для велетенської снігової баби і закипала робота. Діти плутались під ногами дорослих, борсались у снігу, обростали бурульками і жовували їх із задубілих рукавичок і ніхто не смів у цю ніч зробити їм, бодай, найменшого зауваження. Розходились по квартирах під ранок, коли посередині двору стояла велетенська снігова баба з ділявим відром на голові, очима вуглинками і довгою моркою замість носа, котру припасла тітонька Ніна із середини осені. Розпашілі гомінки щасливі – всі вони на якихось дві години забували, хто кого залив, хто кому наврочив поробив, а хто так і не віддав позичені торік десять карбованців. Ледь не проїхала потрібну зупинку. Зійшла. З трепетом, котрий все ще наростав, дійшла дорогу і з радістю прийняла біль, який спочатку так налякав мене. Відкрила очі на лаві, під деревом. Теплий літній серпанок окутував маленький двір. За столом під деревами сиділи дядьки. Петро Брехло, дядько Ваня встань з дивання, дід Сергій Іванович і кривий метро. Постукували кістками до міно. Ростирадла, фанатично вибілені тітонькою Ніною, повільно дихали на мотоцках, вбираючи своєю білизною рожево-золоту воду призахідного сонця. На пожежних сходах, мов кажани, висіло кілька дітлахів, троє хлопців і дві дівчинки. Серед них я опізнала і своїх вчорашніх співрозмовників. Між ними тривало змагання, хто довше протримається догори дригом. Із сусіднього будинку вийшла пара, Подружжя Сенчуків. Вона, Марта, у кольоровій квітчастій спідниці, на якій екзотичні квітки і велетенські метелики переходили у чорно-білий напис Борнео, у вухах циганські пластмасові кільця червоно-золотого кольору. Він Стасик, у блакитних джинсах варіонках власного виробництва, і білій сорочці, розтебнутій майже до талії. На засмаглих широких грудях зблискував золотий ланцюжок з хрестиком. Довге волосся на вилицях, романтична синьова модної триденної неголеності, одне слово, Бандерас відпочиває. Нові дядьки припинили стукати кістками, проводжаючи поглядами спідницю Марти. Проходячи полз пожежні сходи, Стасик ліниво крізь зуби прокоментував. «Жити набридло!» Марта хихотнула. Вони зникли в арці, через яку я щойно увійшла. Діти на сходах, зробивши складні маневри, попереверталися, і зачаровано дивилися йому слід. Кожен хлопчик точно знав. «Виросту і стану таким, як Стасик». А вона, та дівчинка, думала. «Виросту і дізнаюся, що таке Борнео». Я поглянула на годинник пів на сьому. Час. Я вдихнула солодке повітря, просякнути ароматом буску і підвелася. Попрямувала до знайомого під'їзду. Спиною відчула, що гравці і дітлахи дивляться у слід. Звісно, тут всі знали одне одного, і поява нової людини викликала неабияку цікавість.